Rauhaa te. Meille on Jumala antanut ihanan ilman. Ajattelin, kun tänne päin ajelin, että kyllä meidän elämä on niin vaihtelevaista, yhtä vaihtelevaista kuin nämä säätkin, ja yhtä nopeasti ne vaihtuu. Ja yhdelle on yksi hyvä ja toiselle on toinen. Silloin kun on oikein kaunis aurinkoinen ilma ja suuri osa ihmisistä on tyytyväisiä, että aa, kun aurinko paistaa, niin minä mutisin, että kun ihottomankin tulee. Sitten kun on taas sateinen ilma, niin jotkut tykkää, että tämä ei ole hyväksi ja maanviljelijät ajattelevat, että ihana, että nyt, nyt luonto nauttii tästä. Ja ajattelin siinä vielä sitä, että, että on se hyvä, että Jumala on kuitenkin antanut meille sopeutuvaisen mielen, että me osaamme joustaa niin maallisessa elämässä kuin hengellisessäkin elämässä. Tämä sehän se on tärkeintä, että me voidaan elää ja asua yhdessä, että meille on annettu tällaista joustokykyä. Tämä sunnuntaiha on lähetys sunnuntai. Ja luultavasti kaikki aiheet, mitä Jumala on meidän sydämille laskenut, niin ne liikkuu näissä lähetysasioissa.